Любов матері до своєї дитини є рівно добре відома. Як, наприклад, на любові пов'язана солідарність односельчан чи глибоке перев'язання до батьківщини, до її землі і краси природи, до земляків, до передаваної традиції. Але любові викликає завжди чинну поставу. Мати не тільки любить дитину, вона опікується нею. Односельчани – Помагають одне одному. Члени національної спільноти боронять своєї відчини. Націоналізм як рух, побудований на глибокій любові, вимагає від своїх послідовників відданої служби батьківщині активності. З другого боку, нарід – це та спільнота, для якої і за посередництвом якої постали всі великі речі у світі. Світова культура – это богатая мозаика того, что створили национальные культуры. На завершение темы цитата мовою оригиналу из брошюры Русина «Что следует знать о нациях и национализме», выданной в Харькове в 1993 году. Человек не может быть без национальности, так как в мире нет и не будет – ничейных территорий и безнациональных государств. Безусловно, всегда были, есть и будут люди, которым не нравится многообразие живой природы. Когда-то многим не нравилось, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Но потом выяснилось, что это не была ошибка природы в строении Вселенной, а проявление ограниченности мышления людей. Низький рівень познання міра. Звідки походять витоки українського націоналізму? Як би не намагалися радянські історики довести, що український націоналізм – це вигадки німців або ще навіть австро-угорців, підтримана певними колами Галичини спрямована на те, щоб відірвати український народ від братнього російського народу. Але насправді це не так. Якщо не виходити за межі ХХ століття, то родоначальником українського націоналізму вважають Миколу Міхновського, який народився неподалік Прилук на Чорнігівщині і в 1900 році видав книжку під назвою «Самостійна Україна». Хоча історик Іван Лисяк-Рудницький не погоджується з цим і вважає, що виникнення українського націоналізму було спричинене поразкою національно-визвольних змагань у 1917-1920 роках. Українськими буржуазними націоналістами в усіх радянських виданнях обзивали керівників Української Народної Республіки Михайла Грушевського, Володимира Винниченка, Симона Петлюру, незважаючи на те, що перші два самі себе вважали соціалістами. Отже Грушевський народився в Холмі, вчився в гімназії в Тифлісі, сучасний Тбілісі, закінчив Київський університет, а Володимир Винниченко народився в селі на Херсонщині, а Петлюра в Полтаві. В 1930-х роках в радянській пресі гнівно таврувалися, як запеклі фашисти Дмитро Донцов і Євген Маланюк. Дмитро Донцов народився в Мелітополі і дійсно, за своїми переконаннями, належав до того типу людей, яких ми зараз називаємо екстремістами. Але він ніколи не був членом ОУН. Хоч деякий вплив на ідеологію українського націоналізму, його ідеї таки мали. А Євген Маланюк був родом з Архангорода на тій же Херсонщині. Ще слід би згадати Івана Липу і Юрія Липу, батька і сина. Івана Липа разом з Миколою Міхновським і ще кількома молодими людьми у 1891 році створили підпільну в царській Росії, інакше не можна було, організацію, яка називалася Братство Тарасівців, і склали присягу на могилі Шевченка в Каневі. А його син Юрій народився в Одесі і написав ряд публіцистичних праць, поміж них, Призначення України. Отже, як бачимо, першими творцями ідеології українського націоналізму були, згідно з сучасною термінологією, східняки – це вже наступне покоління. Степан Хримович, Зенен Косак, Осип Машчак, Степан Бандера, Олексій Гасин, Петро Федон Полтава, Дмитро Маєвський були уродженцями західних областей. Так само емігрантами з тих земель України, які потрапили під радянську владу, була створена основа УВО, Української військової організації, а потім і ОУН. От лише очолював ці обидві організації уродженець Галичини Євген Коновалець. Коли велика кількість точні цифри ніде не вказано, але йшлося про десятки тисяч,